Ja. Onda iziela saioan, itzeman bezala, gaur familiaren hastea biatua dela eta spagnera turbildu gira. Laguntza etxerat elkarteratain txusen, erri elkarko geletan, gelen azpian hemen kokatzen da laguntza etxerat elkarteau. Eta hunen beraz zuzendaria den jilgarrai gurekin, ongieto gi. Ongieto gi deni, ongieto Erazu lehenik ongi, on ltaiki hogeitaraztea, Estela ugaiko elkartea laguntza etxeera, beraz uh, noiz zabiatu zinezten zen eta zent xedeekin. Ba, beraz uh, gure elkartea sortu hemen azparten mila behatzihun jouta hoita haeka aurtean, sorttu da hemen azparten uh, uh, behar gure elkartea eta lehen lehen uh, gaia zen uh, sustengatzea familia. Hago bat ukan eta behar zen pixka bat be susstenengatu familia horiek etatik jotik uh, uh, hasi gira uh, lanean egiten hemen eta gebe... Aktivitateak uh, jintira uh, galderaikin eta jenden galderaikin Berroita jiru urtean burian da eta beti ezein azkar eta post zerbitzu uh, mota tesberdin eskaintzen dituzuela Bai, bai, bai batugu uh, a, biak bi Biak aktivitate gune, eh, jende adinekoa eh, eri eta mm helbarrituak -hmm. eh, sustengatzeko, bere eh, hautuen sustengatzeko, etxeko, etxen egoiteko hautuan mm -hmm. sustengatzeko. Eta geho batugu haurtzen degi, mm -hmm. haurtzen degi eh, desberdinak. Eh, bi to, eta mm -hmm. baino familiara mm horrotat -hmm. uh, uh, egun ta proposatzen dugu. Uh, hemengo jender, uh, azperneko logaldoko jender, eta geho badugu dugu ere uh, biltxoko uh, bat uh, uh, burraxo eta orrentzat uh, mm -hmm. antolatia astert uh, gusietan, gu, Uh, eta jale asistant uh, maternel, jale asistant maternel hori, esuten gatzeko uh, amañoak uh, eta aidinak uh, uh, dirlektoki uh, burasuekin lanetan. Vala. Galdea eta eskaintzain ahtian, uh, gisaguzietan, arri bat zentzizte, dena ekilibratzeratak? Bon, egan eh, desan, eh, ez da beti aizea, txamaiti aleku bat, eh, bah, huay, irekiko dugu eh, egi elkargoekin eh, aurzin egi berri bat, oh, apilian edo eh, maiatzean, eh, hemen eh, egi guziektako hauken eh, dako, mm. bainan ere, bon, ez da beti aize, eh, lehen hautua ukaitia, mm. bainan txatzen gira, eta bon, behar dugu egan ere, gure ruhaldean, behar dela, bat dela hautua eh? mm -hmm. hautua da be, hau zindigi kolektibatuak bat ira baina bada ere uh, mikrokres delako ahor eta lekornen mm -hmm. idekia dira bi orte ta, mm -hmm. bada ere uh, entrepresako hau zindigi bat a, lauak uh, enpresan behaz, gure, gure ustez bada hemen hautua mm -hmm. ta, ta ustez, uh, e, eta hori untxada ustez jendenako eta behar bada behar da be, hori ere sustengatu eta be, beti joan alde uh, aldeoktarat, mm -hmm. sustengatuz uh, hau tu hori. Eta mm -hmm. dinetako jendekin ere, bada lan handia ere manadena? Bai, bai, bai, be. Uh, hori ere ba, gure bigarren aktivitate uh, importanta da hemen, bila bi, bi moduz eh, uh, sustengatuz gu direktoki uh, igoriz gure lan kideak edo Beste, uh, beste moduz uh, sustengatuz, uh, langileak, uh, jendea dinekoekin haidinanak uh, direktoki. Uh, bai aktivbitatatea ariida uh, zabaltzen zabaltzen bai. bai, bai. ta galdera ere ariida zabaltzen eta sustut uh, jende helbarrirtuan uh, dako, Eta nahi dute uh, etxen eta gu behar dugu inanaruzaz uh, hori sustengatu, mm. autu hori. Laguntza etxerat elkarteko zuzendaria den jil garraiekin gira gaujo mintzo, azparne eskoaldeko elkarte huntaz, pausaino bat eta gure esolastaldia ondotik jarraikiko dugu, amaia zubiria gurekin aldiuntana. Gurekin aldiuntana. Suaharri dizkan, Eure burubari. Naigabia badaukan, Barren anugari, Mutil guztokorikan, Ez talako ageri, Ez talako ageri. <susurra> Berro gehi eta sei, atu eta sala berriz piixkal batxi murtu neska zartu Sie nube pflanchan mejo estén. Wannella sei tut da, dir umarschodracen, sein marschado esterican, estende schiederzen, estende de de schiederzen. Wie sie ich kommen Tas fino vidio Tu bate ki mere mi sen Es con seco hippie yo Ora indamo tutti a Estivuval Schwertdia ay <laughs> <laughs> Laguntza etxerat elkarteak badu, hemen uh, erri elkargoaren laguntza eta sostengoa ere? Bai, bai, bai. Uh, uh, Egan -e desan, uh, haugen aktivitatean, uh, ukaiten dugu uh, laguntza edera. Uh, bezkoitzeko erritik, mm -hmm. uh, azparneko logaldetik eta bidasuneko logaldetik. Uh, egunetai hamazazpi euro jartzen tira... Uh, Eri uh, elkargotik <tip> mm -hmm. <tip> <tip> Eta geo ge ge Be uh, burraxoak eta diendea Dinekoak, patzen dute bere partia Eta gero, kontxailu urokarrak Patzen du uh, alokazion personalizea Autonomia, prestazion Da kompensazion du handikap hori Eta <tip> hori ekin be gure uh, <tip> El sensiste Elzen gira bai, mm -hmm. gure elkartean eh, elzen gira eta bon, egan behar dugu ere eh, aigirela me gure aktivitaten zabaltzen, eh, batugu mm -hmm. 6 eun jende laguntzen diinak eh, hilate guziz juta eh, noita hamost langile gira guai, fitesko latanoita hama bat ba, zenta langile bat eh, ibiltzen da mm -hmm. dakit, nih, 6 ba? eun zenbaki hori duzu laguntzen dituzienaka bai, bai, bai hori, hori da, hori da eta me, uh, bara, gure gure gure aktibitatea daitza baltsen eh? galdea, ba, e -galdea da hori nahi dugu ere uh, uh, sustengatu uh, gure baloreak uh, indartu eh uh, uh, e respetoa hautuaren respetuare uh, hori da importante eran guetako uh, gure langileak ere sustengatuz formakuntza antolatuz Zenta lan horiek ez dira hono untxale zautiak, okay. baute ez dakit nola erran, baina irudibat bakarrik menaioa egiten duguna, baina ez da hori, baina eh, surtengatzen dugu jendeak ibiltzen, kurritzen, bere... Administrazione urratxetan? Bai, bai, eta joiten gira bere ekin mikurat, mi eta hala... Lan horire egiazko lan da, eh? profesional lanakoa da, mm. eta hoktan haigira, sekatzen jendeak, mm. eta, eta ara, eta sustengatuz profesional mailean ere, mm. uh, gure lan guziak sartzeko, mm. eta formakuntza anturatuz. Mm. Herrietako hor deskariak bat dituzu ere, uh, zuen funksionamenduan hemen? Bai, bai, uh, batugu herriko uh, hor uh, eta uh, bat, hama bitira, hama bitira, uh, oai bon, kambiatuko dira, eh, fitesko, fitesko, mm -hmm. eta gero uh, ere bere onduan bat ira, behin diak... Uh, Erra, erraiten aldugu dora, soziete zibil, eh, delakoak, eh, nahi dutela uh, maa parte hartu gure, gure elburuetan eta gure, uh, gure um, elkartean. Mm -hmm. Horten, elkarte hunek, laguntza etxerat, elkarte hunek eh, azparnekoak, urte guziz parte hartzen du uh, familiaren haste juntan, eh? Bai, bai, antolatzen dugu uh, urtero uh, uh, haste bat eta nahi dugu uh, Bai, uh, pixka bat uh, sustengatu gai hori. Mm -hmm. uh, eta ururte gusiz entsatzen uh, dira uh, gai bat hautattze jaz egin uh, ginuen uh, janariari buz uh, eta etaurten egin uh, dugu uh, uh, kesualaldiakeren uh, gaia nahi, nahi ginuen uh, eta antolatu eta hogekin ezo mitaldie eh, gu <laughs> kesatztzen dira berak ere ageta eh. zarik dira hahaugeta ze dira. eta nahi, gira, bai, eta, nahi nuen gaia hori jotu eh, pixka bat, bala, aipatzeko eh, hiru eh, hiru eh, moduz diferenteekin eh, ikusgagi bat eh, zure txandamarru eana izanen daja lagun batean bardotzen, Uh, goizaikin, hamar uh, jaket er ditan eta gego at atxalde, atsaldeikin uh, bi aldiz uh, uh, lauetan azpartnen eta fe, eta bez azparnen uh, bostak uh, laurdennetan euskoraz mm hala -hmm. uh, hiru, uh, hiru ikusgarri hori. etago uh, izanen dira uh, aurtzen digihendako uh, begiz uh, astelehenian... Uh, lau ipun emanaldi bat zo, eta gero finituko dugu haste hori, fein haste hori bai, hotxailan bostean, hastezkena ekin, gaualdi bat ez da baida bat proposatuz, minak hitzetan eman, mahkodigez ekin, klinikako psikologoa. Gaualdi honi esker parte hartzailek dituzten sailtasunak, partekatzen halko dituzte, haien aurrek emozioak adierazten dituz telarik, nola hauek e, baimendu eta nola hauek lagundu. Hola, hola. Eta hor dion, ba, nahi dina horbiltzen aldaz, eten horretako berda dina? Alor, euh, sortzietan sortzie sortzie izanen da, hemen izanen da, eh? herri kargoko gela handi oktan, latanoi jende, egun jende esaktzen altira, kizorik da, idekia da, eta ne ustez, gai, intergesgai gai da, eta ara, dene, deneri idekia izanen da. Ba, minesker, sakit baduzun gehiagukorik e, errteko, boruratzeko laguntza etxeraten izenean zil garrai? Uh, ez, ez, ez, denak eipatu dugu, fen denak uh, handienak beden, bai, eta bara, hori aipatuz uh, gure webgunea idela obretan, uh, bizkuntzetan proposatzeko espero dut uh, otxailaren uh, puntaeran, hor mm. eta hori, uh, diendeak edoetan altira webgunea hori uh, ikusteko uh, ze... Uh, aktibitatea eta um, Nola du duisena web gunika? la cuenta cherat.com, hola. Uh, hola, simple voilà, voilà, simpleki, hola. Voilà. Mi, lesker? Mi lesker